і привітали біля керма уряду іншого, з дивної форми плямою на чолі. Ніч перетікала у ранок, коли Софія прокинулася, не відаючи, що підняло її такої досвітньої години. У животі щось повільно стиснулося, потримало трішки і відпустило. Синочок неспокійно заворушився. Чому не дають спати? За кілька хвилин знову. Матвону, пора. Максим спав поруч, поклавши руку на її ліжко. Уночі він часто прокидався і накривав Софію ковдрою. Вона розкривалася у сні і мерзла. Будити його ще рано. Йому ж на роботу, хай поспить. Відчуття ще не були болем, радістю. Сьогодні вона нарешті побачить своє малятко, а син побачить маму. Ой, Лишенько, занепокоїлася, а чи ж я йому сподобаюся? Погляне, яка я розтріпана, нечесана його мама, і не захоче такої. Софія тихенько встала. Набрала води у відру, поставила на плиту. Тепер уже однаково, можна підіймати важке. Вимила голову, висушила волосся, накрутила на бігуді. Прислухалася до живота ще не скоро. Щоб не турбувати Максима, влаштувалася з книжкою в кріслі у великій кімнаті, де на дивані згорнулася клубочком на талочка. Минула година, друга. Оце вже біль. Пора. Торкнула Максима за плече. Він одразу прокинувся і витріщився на дружину. Максимку, почалося. Максим зірвався з ліжка. «Сідай!» «Ні, лягай!» «Ні, Софія!» «Що в таких випадках роблять? Ти ж знаєш!» Заспокойся. Все вже готове. В таких випадках цілують дружину, одягаються і викликають швидку допомогу. Вже біжу. От якби власна машина. Не втрапляючи ногами в джинси, Максим здивовано згиркнув на бігоді. А це що? Так треба? Треба, Максиме. Всі так роблять. Не підуж я до лікаря не чупарою. Таким же здивованим поглядом зустріла її санітарка Матвіївна у приймальному покої. «Софія Андріївна, це ви? Що у вас з головою?» Біль ставав усе сильнішим, та Софія знала, це тільки квіточки. Біля дзеркала у приймальному покої зняла бігуді, зачесалася. Зачівська вийшла хоч в ресторан, хоч на сцену. Ну, тепер можна кликати чергового. Чергував, як на те Стасик. Софіє, привіт! Що, вже пора? Часто хапає. Та хвилин через п'ять. Але, видно, не сильно. Та як тобі сказати, Стасе? Нормально хапає, як належить. Не баламують Софії. Я що, пологів не бачив? Якщо нормально, то воно знаєш на сусідню вулицю чути. Передвісники в тебе рано ще. Ой, Стасе, що ти в цьому тямиш? Зразу видно. Не я тебе вчила.